Urriaren hogeita maikatik, azaroren amabira, berroge mila pertsona inguru batzu dira Glasgowen. Hogeita bos mila herrialde delegatu, eundagoi estatu eta gobernu guru, hainbat bisitari, aktivista, ospetsuak. Bertan aldaketa klimatikoak dakarren arrisku ez berba egindute. Herrialde pobrei eman beharreko laguntzetaz berba egindute. Erregai fosiekin amaitzeko beharraz berba egindute. Berba asko egindute. Bla, bla, bla asko. Baino ekintza gutxi, herrialdean handiek ez baitute borondatearik erakutsi ekintza zehatzak gauzatzeko. Joe Biden lo gelditzen zen bitartean Bahamaseko presidenteak adierazten zuen bere errikideei gerta dakikiekeen onena errefusiatu klimatikoa izatea dela. Kau txarrenean, gehienak hil egingo baiira beraien aberria olatu azpian geratzen denean. Goiibiliera inguratzen duen zirkua inoiz baino handiagoa izan da. Agian, Aluc Sharma, kopo geita segin presidenteak, negarrez iragarri zuen porrota dela eta. Ez dezagun utzi zirkuaren zaratek gure informazio iturri izan daitezen. Kopo geita seginaren gako guztiak hemen, austura metabolikoan. Gabon, hemen gabo de berriro ere irola irratian, austura metabolikoaren bigarren saioan, enumtasazpi.bost FM-an bilu aldean. Ni odei nauzue, lehen entzinduzuen agorka da, eta bueno, hemen teknikan nik laguntzen kimo ere badaukagu. Odan gaurkoan berriro ere kopo eta seiari buruz behar dugu, bai horre ingoan da gueneko ba, ba, gertatu den arren, Hora ingoa nometo dugu Bertan gertatutakoa, zirkotik aratago Zer gertatu den Bertan, ez dago, bai, da gorka? Bai, Hala da Gaurkoan aztertuko dugu Kopo gehiatasei honetan e, ba, Nondik norakoak Zer gertatu den, zer akordiotara Eritxi diren, eta batez ere e, Ba inguruan Egon den zirko Horretaz aratago Joaten saiatuko gara Hori, eta azteko kronologikoki apurbat atxera ingo dugu KOP-ean bertan itzegindako gauza asko dagoeneko GEO geiko erromako bileran itzegindako zeudelako, ez da? Bai, horrela da e, Ba, KOP hogeita zeian hartutako hainbat akordio eta neurri Izatez, jada e, GEO gehi hortan itzegindako zeuen e, Erroman bildu dira eta bertan, ba e, Bertan, bat komabosteko eh, graduen eh, muga iragarri dute bueno, Entzulek jakingo eh, dutenez aurreko programa entzun eh, entzun badute. Eta bestela entzutela gombidatzen ditugu Hala da, da. Hortik ere klabe gehiago lortuko dituzte ba, Klima daketan arazoa eta ba, kopa hobetan hartutako erabakiako beto ulertzeko, ez da? Hori da, zientzialarik esan dute Gutxienez, eh, bat komabos graduko eh, muga batera eritzi behar dela, mende erdi ontara, ba, asken aldaketa klimatikoaren, ba, eh, ondorio larrienak ekidin nahi baldin baditugu. Hori, eta orduan duan, bat komabos graduko, ba, ortsi muga hori edo helburu hori mantendu zen geogean itzen aldetik, behintzat ez eta ikusiko du gero hori kopean ere burbatoria haotan egon dela, baina beste akordioen bat ere aurran eratu zibuten dagoeneko geho gehian, ez da? Bai, hala da, e, be bai geho gehian itzegin da, fondo handi bat sortzeaz, bueno, jada e, aurretik itzegin da zegoela, eun e, mila miloiko fondo bat herrialde pobrei e, laguntzeko, ba, nolabait, e, trantzizio klimatiko edo trantzizio ekologiko hori deitzen den horretan or laguntzeko, e berez fondo hori eh... esan bezala aurretik, ja sortuta ba, zegoen Karo hori, ko, Kopenageko KOP horretan, KOP famatu horretan bai. eh, Bueno, nahi KOP horreta izan zela, ez Obama Obama bertan eralki zuelako, bueno, estatua tuak eke zuela inolako akordiori ziñatu gura, bai, ya, or or hartu zen akordio apurretakoa, zene un milla, milla euroko fondo hori, eta, bueno Hori da Horain berriro ateratzen da, bai, yerritik, edo, es? Bai, eh, badiru di bai, ez Eze eh, berez fondoa egon badago nahiz eta hor nidurari gabe, hau da, ez dut egun mila miloi kopuru hori bete eta herri e, aldeek orokorrean ez dute hor ba, e, prometitu zutena bete eta e, egin duten asken finean izan da atzeratzea, ze fondua, ja sortuta egon behar zen oin dela pare bat urte, ja, iritzi behar ziren... Ba, 2.000 hogeia uste duzela, Epe behar ziren txarretako epe muga, ez da? Hori da, dela urte bat, iritzi behar zan ja gortara, eta egin dutena izan da, atzeratzea, e, 2.000 eta hogeita gostera arte. Hori da, baina, bueno, dena den ba, optimistak izan margara, Fontana ditrebira joan zirelako ere gehogeiko akordiori amaitzera, eta hor ba, hainbat dezio eskatzeko, agian ba, kapitalismo berdea posible biurtzea, ez da, ez da, dezio eskatuko zuten. Hori da, hor egantziren bota zuten txampona atzeaka. Bueno, ez ziren egon es errusiako e, presidentea Vladimir Putin ez es Xi Jinping ez Wu Jin modu presentzialean bai e, parte hartu zituztela bileretan modu telematiko batean eta bueno, beraiek ez, ez zuten desiorik eh eskatzeko aukerarik euki, baino Agian telematikoki. Algian telematikoki. Ola aplikazio ema da. Horik aukera batenduena da. Auskalo posiblea da. Gaur egun Bueno, beste hartutako erabaki bat, e, kopo gehita zeian, nolabait, hartu izan, e, ba, badiru dilea hartu izan dela, baina egitan geo gehian hartu izan dela, izan da ikatzarekin, bueno, kakotxen artean bukatzeko ahalegin bat. Izatez, herrialde e, batzuk, e, ba, britainan handiak eta e, beste batzuk nahizuten, 2000 berro gehita marrerako, ikatzarekin, edo ikatzararen buka, erabilerarekin, bukatzea. Hala ere, beste herrialde batzuk, ba hor, interesak dituztenak, eta e, beraien energiaren zati oso importante bat ikatzetik ateratzen dutenak, ba noski, hau ez zuten begi oso. Metzina, India eta Australiak, ez da, Beresiki, ez bueno, eta estatu berak ere, agian hori aurrera gokomendatuko dugu, zei so igual gehogeitik ara eta goia ja, koopera egingo dugu salto, ez da, eta gainera, justo coparenasi eran ere orain sin iragarpenak ba G20an indakoen oso no, santzeko eskerren estado izan birzikla apenas hinchat bai sustatu dutela, iragarzkiak egin eus ba baina ta berriro gauza bera hori da bueno, iragartzen ez da. Azken akordi e, akordiorik e, garrantzitzenak g hartu dira ze erreparatzen baldin baldugu G20 Europar da, gehi, beste munduko hogei ekonomiarik handienak hortaz herrialde e, hobetakaten eragina eta boterea mundu mailan Osa, herri aldeo ekerakibat hartzen baldin badute. Bai, e, gero... Gero, dauden beste berreunak, pues, e, zakate asko hitz egiteko, egia san. Oso saia da hor kopean, ba, gian andorra, edo, ba, bere, interesak aurrera enamatea. Ala da. Korriotak, oitik bera aldatzea. Eta bat ez, be, e, irla, txikien, e, erla, irla txikiak diren herrialdeei pues, ikusi da, ninguneatu dituztela gustiz. Bai, bai, paintza presentzia auki dute, baina bueno, gero hasterduko dugun, ba Circo Bide, ez da sona gusta. Tamen bueno, ba hori, kopa 20 hasi sen, hor David Attenburg eh, Britania Rock ireki zuen, ba, hau, ba ezagutzen dut zorantzako naturalista bada dokumental ja. gille bat, Os, Oso dut? famatua, oso famatua eh Britania handian eta bebai mundu mailan egia da ateratzen dituen dokumentalak eta, bueno, bere edapen lana horokorrean ba, natura eta ingurumenaen zaintze aldera eta guzti hori oso atsegina gina dela e, ikusteko. Baina, bai, gomendatzen dituzu hori duan, bai, dei, zir deibidaten buruen. Atxe gineak dira ikusteko, baina asko nabaritzen da, e, ba, gizon gaixo hau batera dutela sarkofago batetik. Zer da, pertsona oso heldu bat, eta atera dutela hor, nola baita sarrera bat egiteko, e, jajuteko... Ba, orain greenwashing deitzen den hori egiten joateko Ze, osea, yeah. pues, azken finan, sarreran Egon dira, pues, e, David Atenwell bezalako Bertsona ba, ausfetuak eta e, ba, ingurumenan lan egiten duten pues, Entzialariak, e, adituak eta beren bat dere egon da hortik iztazko gusen daizki, eh? Bai, hori da, beti e, Eta gero be bai Eh, ba, presidenteak edo ordezkariak kerri aldeenak eta gabar lehenengo egunetan hori egon dira berbetan orokorrean esaten pues, eh, ba, ambizioa behar dela ez? Eh, egin behar dela aldaketa oso handi bat guztio que ba, nolabait ahal egin bat egin behar dugula aldaketa klimatikoa ekiditzeko nolabait esan desako gordoan coaching klimatiko sesio batzuk edo egon Guztiz, direla, ba, guztio, guazen guztio, ba, bueno, guztion artean gure bonondatearen bidez bai, bai, bai. menitz politen bidez Hala duko du klima ezta, baina obera. Horiz du dien, guztiz. Eh, Azken finean, eh, adibidez oso adierazgarria da Pedro Sánchezek eukieban eh, interventzioa, seinetan hori pues, animatzen zuen, bueno, hemen, eh, bueno, esaten zuen literalki inbertzio eta negozio aukerak zeudela, Eh, ba, eta sta clima da que da eskeramono negozio aukera ere badela de transición, ustut transición ecológico, a aukera ematen du. Aukera. Hori da. Eta e, eta aldi berean iragartzen zuen, e, ba, zituela, milioi, e, Ziz, dugun, ha, eh vai, hai, hogeita amar milioi, dugun, ba Espaniak sartuko situela milioi eh aipatu astronomiko, Hogeita 30 milioi. aipatu dugun, fondoan. Hortaz, ikusten duguna da, Hori, pues da daudela itxoso politak alde batetik, baina beste aldetik ekintzak direla, benetan pues, kasita malgarriak ezan dezakegu ez? ogeita mar milioi e, Espainia bezalako herri alde batentzat Ba munduko agian zizango da ma bigarren ekonomia egon ze pozizioan desde luego o lehenengo geien artean badago oseak oseak imaginatu dezakegu pues, zein izango den adibidez e, ez dakit, Suiza, Luxemburgo edo beste, Belgika edo lako beste herri aldea beratzen kontribuzioa pues, eh, Nadian bost milioi euro no? edo gutxiago. Baina bai, bai, bueno, hortan horretan politahau eta ez gain eta koutsin klimatiko zezen ere, zenbait akordio ragare zenbait iragarpen ez da? Bai, ala, kopetik kanpo Baina bueno, koan bertan minagar zirena. Ba... Bai, e, batez be e, bueno, egon ziren iragarpen asko ba, akordio eta lan, Baina, azken momentura arte, oza, ze ikusten dugu, ba, kopa luzatu dala denboran, azken momentura arte ez dira, ba, dakigun bezala, eh, azken akordio da, azken borradoreak eh, atera. Zekaro, hitzekin, asko jolasten da eh, goi bilera hauetan. Ba, bai, orlinguizten txako lan agungo dela, suporatzen dut, ez da, handia. Aldan asteko lehenengo aste horra zuke esanduz un mesala, borradorea ja, bigaran astena si siren mugitzen, baina lehenengo astean ja, bat mediotan hiru akordioek nahiko nahiko jartzun izan zuten bai. eta beresiki akordioetatik kanpo gelituziren herrialdek ja ora sizelako irudikatzen onlaid nortzuk izango ziren historia honen bilanoak, edo, do, kaiskia, gesta. Hori ikusi dugunako, zelan koponetan azira-aziratik, ba, herrelato bat, saiatu den sortzen, eta azken nahiko garrakaztatzu, izan da. Bai, nik, nik uste, buka ikusiko dela, e, ba, azkenean, nola, saiatu diren, herrialde zehatz batzuen gainean, ba, erru guztiak botatzen. Hori, hori, azkenean, herrialde bakarna gainera gaitu, herri bai. ia, ia guztiarekin gero, desberatu dugu sin delori o sea, batxuiaiaian geratu... en chungos el unto enprentzara jaio masavete era. Ke era dugu horriburu. Badant, hiru koordinauso ki sentian al debat dick, su grena puntatudo eta ja bai. gogean ge aipatuzena, baina bueno. Hori da. Orain berri txizena edo edo 20 berriro medio taraberriro disena, gero deforestazioen inguruko akordio bat ere egin zen. Honek uh -huh. bueno, printzipio sitzura hobea seukan estaur, bai. Brasil, Indonesia eta deforestazioen bai. agileen handienak agertzen direlako, Baina... Baina, e, berez, ba, jada, e, 2008-an zen akordio batera, bebait deforestazioa gelditzeko, helburua bazen, deforestaziorekin bukatzea e, 2008-a bostean, baino, gaur egungo datuekin e, ikusten dugu... Gora eta gora, doala, deforestazioa. Gora eta gora, inoiz baino gehiago deforestazien gaudela. Ez bakarrik egurra lortzeko baizik eta ba, lortzeko e, nekasaritzarako emankorrak izan daitezkeen lurrak ba, ba, Eta bentzantzarako geno, Eta bentzantzarako, nah? bai, palma olioa lortzeko, kakaoa lortzeko Eta e, lehenengo munduako atezbe kontsumitzen dituen hainbat produktuentzako lurrak lortzeko Eta ba, ez da hor Brasil-Indonesian gehi bat ez. Bai, hori da, kasu hontan e, 2008o akordioan, Brasil-Indonesia-Rusia eta beste hainbat herri aldek dakatela ba, munduko masa forestal handiena ez ziren batu kasu hontan, e, kopo geita zeian lortu den akordioan, bai batu direla, bai Rusia, bai Brasil, Indonesia, eta orokorrean atxikitu diren herrialdeen artean, batzen dute munduan dagoen, dagoen, euneko laro geita guztaren masa forestala. Baina, vale, a priori, badiru di, bueno, akordio honek, zehozer lortu desakela, ez da? Hori, dirudi, baina beti ere, e, akordio hauek ez dira vinculanteak ez da aurre ikusten inongo modurik nolabait testeatzeko Ba, deforestazio hori mm, ba, ete, eten egiten dela bai jarri dutela beste fondo bat emberetzi mila miloiko fondo bat eh, ba, diru laguntzak emateko herrialde ba, eh, ba nolabait eh, deforestazio hortaz bizidiren herrialdeei laguntzak emateko adibidez brasilen badaude komunidade osoak bizidirela ba, eh, ba paramilitarrak adibidez <laughs> adibidez juz, Bueno, cachera, quiero va ba, ir directamente con Amazonia, va. Está bueno, baño hortas aparte que bai e, dauden langileak eh ba, e, ba, industria madererokoak, eh gero bai atzean juten diren nekazariak eh diria ba, da lur berriak kolonizatzen, o sea, eh Far West bat osan hau cosetas. Pionero hau bai. e, Guri gaizki irituan zaigu, baño jende horri Irten bide bat eman behar zailo. Bai, bai, duda, bai, baina hor daukada salantza, karo, diru horrekin, zerein goda, ez beres deforestazioak el ditzeko, behar duzuna priori da, bueno, ba, agroindustriari, ba, ateak itxi, eta horretarako teorian, ez da, diru askorik behar. Claro, hori da, hori da. Eta Igual bueno, sobornatzeko, ba, karo, agroindustria sobornatuta dituen politikariak, sobornatuko da fondorrekin, edo... Auzkalo, e, e bai, beres Baiz? bada, e... karo, gaur egun... Laketak klimatikoaren ondorioz. gero seta sute bortitzagoak gertatzen da dira, taberez diru hori suposatzen da da be bai efektu horiek paliatzeko ez nola baiit. E, baina karo dena den e, fondo honek funtzionatzen baldin badu aurre aurretik aiipatu dugumila milioiko fondoa bezalaez pues... claro, ba, orain idatzen fondo bat baina gero uting egtzen dennata. Hori da huts ba, batek. Claro hori da. jende gutxiikometziuko dugu es de Forestación Eta bueno, inugarren akordioa batek ere nahiko jartzen aukidu metanoaren akordioak, bueno, metanoa eh aurreko nerekomendatuen mensaraba, berotee effectu con gas importante bada. Bai. Eh batez be ba, eh, metanoa igortzen duten industriak, pues badira nekazaritza Betroleo eta gazaren ustiak eta Zekaro e, ba, Hor fugan e... diak egoten dira, adibidez Horri da, e, oleo duktoetan, edo zuk putzu bat zabaltzen dosunean, Hor, bebai, gazak askatu egiten dira Atmosferarara Baina, leku askotan e, Petroleo ekin batera, gaza etortzen da Baina, igual horrez da errentagarria Gaza oh, ustiatzea, eta bera Orduan gazori, dute, ba, bai, botatzen atmosfera botatzen dut zera. Bai, hori da. Eta lortu den akordioa da, ba, euneko hogeita mar bat geistea isurriketa hoiek 2000 eta hogeita marrerako. Edo hori da esmoa behintzat. E, laro gehi herrialdeek bat egin dute, e, ba, e, beraien artean, Europar bat asuna, e, Estatuatuak, Kanada, besteak beste, bai, baino, e, emisore handienak, Ez dira batu e, akordio ietara, beragin artean Errusia, pues, e, China, India, Errusiaren kasuan pues, badakalako industria petrolero eta gazistiko oso garrantzitsu bat, eta ez aio interesatzen e, ba, nolabait. Olako akordio bat zinatzea, ze behartuko luke, ba, beri industria guztia, modernizatzera. Baina esan beharra dago, sinatu duten herrialdeek aldeek gehien bat, ez dakatela inbesteko arazorik, gero petrole hori erosteko. erozteko. Gero, claro, gero, claro, nik uste hiru ja, Iruakordio hauek, era global batean behiratuz, ikusi desakegu justo ikatza, deforestazioa, metanoa. Justo dela, ba, europar bat asuna, estatu eta errazuma berak, agian horra inbestea arazor daukatenak. Ez e, azken zinean, errazuma batuak iaiaz du ikatzik erabiltzen. Gaur egun, en energiakontzumo totalaren uneko irua uste dela ikatzaren ingurukoa. Ba, metano emisio handirik ere ez dauka, ba, bentzantza gehi ematen, portatzen ditu usterako produktuak Dai. eta zuke esan duzun bezala, ba, ere, ba, dauka gazputzun ema eta bare itzazlom, bueno, ez dauka bare, Rusiarekin konbaratu daiteken tamen joko herrik. Eta eforestazio aldetik ere, ba, Europan eta bar, e, basoga ari da handitzen. Giten dena da, importatu gero eta gehiago, cereal gaiago beste rian debatxetatik, eta beraz hemen, ba, nekua dago, ba, eukaliktoak. Ara, da, Dago, da, ikusten dugu, ez da, kopalena zinazelan, azten garen hor, ba, uno, segaitik ari gara gaia huei buruzitze egiten. Ba, gaia hauekin lortu dait dugulako, gaizkileak, beste rian batzuk izatea, ez da, oia, zidera gatzen errusia. Bai. Zina, India, India ere dai, agertu da lehen. India agertu da gaizkile handien abezala, baino, ikatzaren kontuan, Daudi gureko hizkuntza du, bai. dut. Gureko hizkuntzako momentos ya hainbat gaskien, el lengua astear nor, bakordioaren arabera, gaiskia desberdinak agertze zin. Estamaia ja bigarren astean sartuta, ja bai. akordioaren borrado bat izan genuen eta horzen izan zen agertu zen novedades andiena. Ba, Lenengo biderreso 90 urte hauetan, kopak egiten diren 90 urte hauetan, Aipatu zen ba, e ba, institutoko ikasle batek ere ba, klimalakketaren eragien nagusi modan seinoratuhalko lituzke horiek ez da erregaai fosiak. Har da Hai zuten ere baina hori erregaai fosiak ertu zien lehengo bider, baina errega foen forma oso oso konkretu bat, ez da Ikatsa. Bai Hala da. Eta karo Ikatzaren kasuan eh, kontuan hartu behar dugu adibidez Europan ikatzaren kontsumoa ez dela oso handia. Karo, jaiztein joan daia azkenengo urtetan, berezik azkenengo amarkadan oso dera, bai, nabarmenan, ez da? Britannian dian azkenengo eh, amarkadan, eh, jeitxe eginda bere erabilera ia, eh, energia iturriaren eren bat izatetik, izatera, heu neko iru bat. Orduan, karo, eh, Europari ikatzen kontua, ez ari importantzen, baina aldiz, baina importaz ari bat ez ere, txinari. Txinariz ez gertatzen zaio, ba, e, daki gune ez badala e, energiak ontzumitzaile handienetako bat munduan eta energia hori, hein handi batean ikatzet ikateratzen du. Ikatza badalako gaza, petroleoa edo beste hainbat energia iturri baino askoz merkeagoa. Eta gainera txinak badaka ikatz reserva garrantzitsuenak, eta bueno, e, bueno e, garrantzitsuenak ez baino oso garrantzitsuak. Eta beste labe bai, australari erozen dizkio arazo gabe. Hori, da, Australia eta txinaren artean, orpeti, ba, hartu manatau delako, baina, bueno, Baño, e, pero... ikatzaren salen osketari dagokeunan, hor, arazo guztiak onpontzen dira, ez bai, bai. negozio, negozio, da. Negozioa, negozioa da. Eta, bueno, ikusi dugu, zelan eh, resumatuak ork, kokatu zuen ikatzaren bai. ikatzaren hausia, lehenengo lerroan, ez da, eta hori zanda eh, haipatu zeko un lorpenetako bat, ez da, oz, akordioa estertuko dugu, asteko lorpen eiburuz, eh, behar begiten, ikusteko, baur, ba lorpenoia ya adierazten digute zelakoa izan den kopa, eta alde batetik, hori, lorpen bat izan daiteke erre gai fosiek aipatzea, hor, erresumotuaren lorpen adudabarik, ikatzean, ipintzean, fokoa eta petrolio eta gaza hor, ba, desagaran astea, ez da, debate publikotik, eta ze beste lorpen egon dira? Do. Bueno, ik ikatzen kontuarekin dena den, ba izan da, e nola bait, porrot autocumplido bat. Zetxinak ja hasira batetik izan zuen, Eze gola ikatzaren ikatza den erabilarekin Klaro, ze, ora, amaitzeko. Horaken kronologia egiten, eh, aziera baten errezumabatuak, sartu zuen eh, testuan, ba uno, elburu haizango zela, urrengo urtetan espezifikatu barik, noiz arte. Azieran, espezifikatu zan, bimila eta berrogeita marrerako bukatuko zela. Hori, bai, hori geho gehian. Geho gehian. Berri zemen, kopean ateratako lenengo barradoran, Agertzen zen, bueno, ikatza John Bargarela progresiboki desagerarazten. Hori da. Hori hori, batxu, gustatu. <hum> Eta hori desagerarazten hori, herri alde bat gustatu. esitzen guztatu. Eta aldoan, azken nengo testuan, naukaguna, eh, ikatzaren erabillera John Bargarela progresiboki geizten. Hori da. Ez da, eh, zera, aldaketa izan da, bukatzetik geiztera. Hori da. Hortaz, ez da, guztiz, eh, nolabait, eliminatzen ikatza mix energetikotik. Hai. Karo e, hor zese zate dute. Azkenengo ba, momentuan Indiako delegatuak jun hor eta esan zutela beraiek zeuden prest, eh hori sinatzeko. Ba? Eta aldatzea, eh, bukatze urtetik ba jeiste hortara, ez? Aldaketa hori egitea. Claro, hori gero e, antza denez Osa, bueno, ba, nik, indi, indi, ukatu prentza, dute. Indiako prentza irakurtzen, indiako prentza nagatzen, gobernuak eranonimoan, eh, edo, edo bai, bai. bueno, e, prentzari elala zidioela, eurek ez girela izan, eta errudunak estatu batuak, eta, eta txina izan zirela, ez da. Bai, hori, hori beraiek diote, gero, erresuma batuak eta e, estatu batuek, Errua botatzen diote e, indiari ba, Eta titularrematen txina ere agotzen zen, hori, no? titular titularrematen ba, Eta txinatarrektu zuzenean gauz hau eta, gehien bat, paso egiten dute Ze beraien bide horria dakate e, 2004 gehiar arte, ez daudela prest ikatza, ikatzetik ba, e, ikatzaren erabilpena mugatzeko, bukatzeko edo dena dalakoa, Eta beraiek beraien bide horri propioarekin jundira horra Bai, esnik 1990ko, chinako prenzaren alavera ba, arrakasta, oso andies, andabaia, bueno, es duberbagin ikatze antzeratu garazko, baina beste zeinbait iragarpen egondira azkenengo akordiona, bueno, iragarpen maño, ba, bai, ai paga, se me gausa ai adibidez, eh, beste kontu bat, claro, erregai fosilen artean jarri da eh, bueno, Batezbe nabar, nabaritu da ikatzaren kontua, baino badaude petroleoa eta gasa eta beste hainbatek eta hoietan hasiera batean lortu naizena zen eh diru laguntzeekin bukatzea. Ze claro, estatuaek diru laguntza ematen dute, ba ustiapenerako edo beste hainbat eh kontutarako, refinategiak egiteko, ba naizen dirulaguntza laguntza hoiekin bukatu. Karo, horrekin horren e, kontra agertu dira? Ba, batez ere Saudi-Arabia, eh, e guztiok imaginatu dezakegunez, pues, eh, Saudi-Arabia... Bai, eh, ez munduko, ba, petroleo bigarren produktorea, usteude, la hori txartat. Eh, irugarrenak, irugarrenak, bai, bai. Eh, eta, karo, pues, ez dago prest hortarako. Eta, gero bestalde, China, ze, China behar du, eh, be eh, bai, subvenzio oso potente bat egitea bere sektoren energetikora behar duelako, bai. Orduan, oiek, guztiz kontra gertu dira, eta askenean lortu den akordioa izan da, diru laguntza inefizienteekin, kakotxen artean, bukatzeko akordio bat, karo. Hori, anork bere izi dezaken zer den efizientea eta zer inefizientea, ez da. Hori, bakoitza, geratzen da, herrialde bakoitzaren esku, ba, epaitzea, zer da inefizientea, eta zer ez. Oiek, kontra lortu behar du gau akordioa, berez, ez dela vinkulantea, eta gero ere vinkulante esango alitzere, horera biltzen duten jergarekin, oso zaila izango zen, bakero, erabakiren bat, ondor istatzea, edo... bat ematizatea sukertu zu bete, ze. Ez ez, osea, e... Zito, ez dago, ez dago e aurrik usitan mekanismorik ezerbetea erasteko egitan, osea, da, dana, e... voluntarioa eta fede honean oinarritutako akordio bat. Ba, bueno, zukorain justo e... mekanismoak edo ipatu dituzula, egitea eta honen gainera arritu ninduen, ze bai lortu dutela, Pariseko akordioko zeigarren artikuluari buruzko, horreko programan komendatzen genuen, Paris bai. Rulebook ere daitzen dela, horri buruzko akordio bat lortu duten, nik egia esan enuen espero, baina, bueno, egia baina, da, hor bai. lortu, a, akordio, hor lortu duten lortu dena, ere, ba, ez dela gauzan dira, ez da. Ez eh, azkenean, eh, lortu dena bada, eh, bueno, Parizko ezeigarren artikulu famatua bada, azkenean, e, karbonoaren merkatua, ez? Mer e, karbonoaren merkatuna erregulatzeko edo nolabait, ba, legeztatzeko e, elburua edo asmoa, ez? Eta azkenean, ba, lortu izan dena, izan da, e, ba, bai lortu da, marko generiko bat osatzea, herrialde e, guztiek, merkatu horretan parte arteal parte hartu da lizateko. Claro, beresiki erregulatzen zen kontabilitate bikoitzaren kontua edo orain arte eh, ba merkatuen bidez egiten dena selako bi kontabilizatu. Hori da. Ba, emisio hien berakada edo. Hori bueno, da. de la ensamble ni uste zigaren articulo onen fincapena es de la inundigiñora albisteon bat, da aurreko programan donenako, en comentatugo nulako carbono merkatuen Bai, azkenean orain horrekin lortu dena da eh kutxaduraren merkantilizazio bat egitea. Osea, azkenean herrialdea ateratek ba, e, egingo dutena izango da, pues, e, emititzen ez dituzten herrialdeei eskubide batzuk erostea beraiek kontaminatzen jarritualizateko. Hori, aurregaitik hitz egin denean aina bat iragarpen egon dira ba 2050rean zero emisio ukitzena, baina zero emisio neto. Bai. neto hori ulertu badu dugu dela Bak, igual Europa batasunak jarraituko duelako berotei efektuko gasak izaten, vaya, gero agian, ba claro. e, Argentinari edo estaki de Congo hori edo bate dakiz Herrialderi edo sizko dizkiot euren beru soberako emisio. Ah, klaro. Bai. Hor dago, Hor dago kontu guztionen trukoa. Akordio danak beti iristen dira e, emisio netoak kontuan hartuta. Hau da, Herrialde batek badaka emisio bruto batzuk, izango zirela, izango zirela pues, e, berotegi efektuko gaz, emititzen dituen gaz guztien kopuru hori, ez? Ose, ose, karbonoa, metanoa eta abar ba, emititzen duen guztia emisio bruto horiek, bai? Baina gero horri kentzen zaizkio ba, nola bait e, errialdeek pues, dakan pues, masa forestalagatik edo lurraren erabileragatik surgatu aldituen e, ba, e, emisioak, ez? Bat ezbe hori kontuan hartzen da pues, dituzun basoengatik bat soen gatik ez, baldin e, bat dituzu egiten baldin bada estimazio bat dituzula ez dakitzen bat milioizuaitz eta soaitz bakoitzak zurgatzen e, baldin badu x-karbono, pues, horri e, pues, biderketa egiten da, eta kentzen saio emisio brutoei. Karo, hor dago trampa! Ba, eta gero ikusiko dugu, gainera ba horren ari zenbait informazio nahiko esan guratzua atera dela kopoko eta segin honen ari da edo ez da. Eta maitzeko lorpenekin, nik bai epatu nahi nuen, nire ustez, benetako lorpen, makarra edo atera duguna galazgo ditu izan dela, bueno, batxina eta estatu batuen arteko tentzioa nola baita e, tentzioa berakada bat izan dugula hor, ba, bueno, bilera ere dutela eta izan dutela, bueno, behuren... Ba, arazo, so komertzial, militar, eta barroietatik gora bera, jarektu na dutela klima aldaketaren aurkako borroka komuna izaten, eta bon, bai. behintzat hori da nik uste, beste guzti azkenean ez dañora, baina badirudi, bueno, horrein tentzio gora kala horretan, beraka kala bat egon dela, Badirudi, eh, esan daiteke, ba, eh, gaur egun saltzen diguten Gerra Hotz 2.0 honetan pues nola baiteko ez izoste bat gertatzen ari dala... Eh, Klimaren kontuan gutxenez, ba, akordio batzuk iriztera ailegatu direlako, eta, bueno, entendimendu batzu, eta, ara, eurain dela gutxi e, batu egin dira Xi Jinping eta Joe Biden, eta egon dira hor, iru ordu zuerba egiten, Euskal Dosertaz? Euskal gutxi, gutxi, Joe Biden iru ordu egon izana, lokartuarik. barik. <laughs> Egi da. Eri ere, elorperma dela. E, Egi da, bai. Eta, kero, bueno, beste elorperma da, bat komabos gradoko elburua mantendu dela, baina egia da, kero, zuk elburu moduan mantendu arren. Gero, benetan ez bauzu zure egiten helburu horretara llegatzeko, bai, ba. bueno, aditu gehienek esan dute e, e, hartu diren akordioekin ez dela elduko 1,5 eh graduko helburu hortera. O sea, helburu bezala finkatzea, pues vale, dago, baina gero baliabideak eh lortutako akordioak egindako eh aurrikuspenak eta bareta bar. Ez pues, es que doaz helburu hori betetzea aldera Bai, ez aditu genuen nik entzundu handatu da Biko malau, biko mazazpin Geraduko egoeraren Bueltan egon goinatekela Kompromisoak betez, kero Kasu honenean, bai Eta Bola. pentsatu behar dugu e, Muga e, Berotegi efektuko Ja mm, Ondorio ba, Bortitzenak ekiteko Zela e, Bi gradu. E, e, munduko temperaturaren igoeraren bi gradu konparatu eta bia hori da gara ipea eta pues, badiru di prebizio hori baikorrenak hartutako akordioekin ekin esaten dutela zuk esan bezala pues, bat koma saspira bi koma saspira A, bi du dana Pues es que, eh, nik bai entzun hori bentzuna dakato hori bai korrenak besatzen pues, dutela hori garela mugan e, bi grado eta no, mugan li bai en, datu, es ez claro eh, hori bai korrenak baina eh kreditu gehien merezi dutena pues dute bai o pasatuko garela bastante bi grado hoietatik Bai ba iba, bueno orduan a corro dagoeneko eta apurdat aktorei buruz berba egiten ibili gara bai bueno horre ere ez gehiago horrek Ba, mami geien daukon gaia da, eta, ez da? Azken finean, ba, kopogeta seia, klima da getari buruzko gaiur bat izatetik aratago, goi gaiur bat delako, eta hor geopolitikak papel oso garantzitzua dauka, ez da? Bai. Eta hor lehen zuke hain patututu zu arteak. Ba, anaiko presente ondinen kopogeta seia, anaok jaurreko anaipatu bonituen, ez da? Bai, bueno, oso, oso adierazgarria da dena den, herrialde... E, Bueno, bakakotzen artean, handi edo boteretsuen presidenteak, egon egondirela bakarrik, eh, kopogaita zaiaren, hasi eran edo eh, sarreran, ez? Eta gero ja, bukararako ez zeuden. Bai, hor lehenengo astean ikusi ez da? Ba, Jau bai denoan zen bertan, pedra santzez ere, bai. Boris Johnson bere, ere gero joan behar izan zen, bauztu korrupsio, kasunen bat, edo konpontzera, edo bere, bai. bere kideren bat liberatzen zaiatzera. Meta bai, Steinbach, ba, Angela Merkel, está aquí, bueno, Macron ve bai, bai, baina gero justo akordio era oki da momentuan. Hor ja zeuden. Bai, bai, o sea, bastante ikusten de, osa, bastante argi ikusten dela, ezten helako garrantzia, hobeto esan da garrantzia gutxi ematen dioten eh e, Goibilera honi. Azken finan lortutako akordio garrantzi ja jeio geitik zetozelako. Bai, ez da, gainera, hor prentza asko nabarmendu izan da Vladimir Putin eta Xi Jinping ez direla egon Glasgowen, ez da? Baina, bueno, egia zen, hartu kartu berzinen momentuan ez da, goi... gobernuko goi figurarik edo egon ez, ez, Glasgowen, ez da? Ez, ez. E, Xi Jinping eta e, Vladimir Putin egin, egon dira, jeio ba, geian egin duten bezala e, modu telematiko batean, zenbait bileretan, eta nik uste... Bueno, hau, egotxe altzaiola, alde batetik, ba... ba COVID demenetziari, es, alde batetik? Alde batetik. Meintzat txinatik, txinako medioak irakurtzen eta hori esaten zuten. Hori da, hori... Zinpine bada mala bat urte eh, COVID-asizenetik guzte dut txinatik irten barik eta... Hori da, hori e, alde batetik, e, COVID-an kontua, gero, beste alde batetik... Liskar bastante potente aqui dituztelako asken boladan e, bi herrialde hauek Mendebaldeko herrialdeekin. Bai, eta Rusiakoren bueno, eh Nord Streameko da divide segondamedi da Nazioletan, ez da nor bat. Eh arazoak dituztelako pues gas horniduraren kontuan gatik eta petroleo orniduraren kontuan gatik, ba askenean eh einbatean berai errusiarek pues e, beraien esaten dutelako, gutxienez, beraien erreserba nazionalak ba betetzen ari direla, es, petroleo eta gas Eta hori dela eta, pues hor nidurarekin ezin dutela da bete. Claro, geopolíticamente le, zer les, Serdeñia, Serguesurra, eta ez da zer... ez, dakibu, ez, dakibu. ez o, da kigu. ez dago horlen Eta asken puntu batean, pues, aurrena, aurretik aipatu duguna, eh nikuzte ba herrialde hauek igual daudelako ez daudelako inprest, ba paripea egiteko, Ez? eh orokorrean ba, medioen aurrean eh, beste herrialde batzuekin konparatuta. Ba, daguin eh. es beste medio tan er suma batuan sumatuan Paripé. Eh. Oriteko oso de la prensa ta ser bueno Putin en Paripé ite mago kan algo estaba en Villaoya ten estaba baño Beraitzako, ya... beren beren medio. Beste, beste beste forma de eh, go. Ebai, adibidez eh, Adidas Garriga izan zen eh Turkiako presidentea ezela jun, eh Tayyip Erdogan, esan eh, zuelako, bueno, edo gutxinez iriti zaigunako e, ba ez zutela bere segurtasun dispositiboa onartu britañarrek eta arduan pues, berak uko egintzion juteari Ya, bai hor batek daki zer energiatz Batek daki, hauzkalo aegia nahitzaki bada Horia, bai, sonaiteke no. Bai, bai Baina nik kasu hauek, pues, bada direla bastante adierasgarriak ikusteko ba, senolako garantzia dakaten edo, bueno, eto garantzia erlatiboa dakan ba, bilera, honek ez Bai, bueno eh, orduan hori kusten dut, aktorei buruz ez duzula berbaskori gehi nahi, so, so wasko, zaizu, baia... bai. ina ina buruz, ez da soa asko gustaren saizu, baina orduan hori nahi naino bero hain, uartei buruz baina ez dira su esan, esan si... ba, bueno, hori esan behar da ba, huerteak direla, horrekon komentutu beroen mesala, lehen leherroan dauden berri Eta hor, ba, bueno, copean, bada ki tenes unen botere geopolítiko oso eskasa dela, saiatu dira, ba, sen baita bides, edo, declaración impactante en bides, atentzio adeitzen, esta? Oso adieras garria izan da, eh, ba presidentearen adieras pena, esan duen, bueno, cabezeran esan duen bezala, ba, e, uste duela, ba, azkenean, enkausa aurrera baldin baldin orain arte bezala, bere erri, erriki dei, Ba, gertatuko zaien onena izango dala, pues, eh, izango direla... Erruzietu er... klimatikoak, ez da, ba... Bai, Auskal Honora jungo dian. Eta, pues, kasu txarrenean m, zuzenean, beraien herrialdea ondoratu egingo dala, eta bere herriki den gehiengoa, hile egingo dala. Eta horrela, dira zuen ba, itzkordinekin. Eta horrela, gogorrak. Bai. Duda, barik, eta gero, tubaluko... lehen ministra, guztetut, atzerri ministra, guztetut, e, ba, deklarazio batean zuen... E urpean, edo, korputzer dia urpean bai, deukala, esta. bai, bai, nola baitbe bai hori estenifikatzeko, pues eske que beraien herrialdeak mm, itxasondoan geratuko direla hori da, hori hainbat herrialde desagatu direlako, itxasoren gorakadaren ondorioz gero txina eta Rusiaren papera zuk dagoeneko apurak komentatu duzu, ez da bueno, ez ziren bertaratu zingin eta Vladimir Putin baina hor, bueno, ere euren posizionamenduak euki dituzte, ez Bueno, askenean... Lehen komentatu ditu, abur bat, bueno, ikatzaren arekin txina esegoen adoz. Erruxianen papera egia esan, ez da azurika gertu mediotan. Ba, dirudio, el... rengoan esetzea jolatokatzen gaizkia izatea. Bueno, kasuan enten egia da, erruxiarrek eman dutela, pues, esanten den bezala, una de kali, una de arena. Deforestazioaren kontuarekin, bai onartu dutela e, ba, akordioa eriztera, eta kontuan hartu behar dugu, munduan dauden, zuaitzen, bostena, Erruzian dago dela. Bara, Badala... zifra du da bari handia. Bai. Orduan, karo, hori garrantzitua da, baina gero metanuaren kasuan adibidez, pues esan dute ez, ez. Orduan, bueno. E, txinaren kasuan, bueno, nik jarri dutela gehiago gaizkile bezala, e, akordio gutxiago seinatu dituelako, eta, ik, eta bat ezbe, ikatzaren kasuan, bere e, ibilbide propioa egin nahi duenez, pues horrekin Egurtu nahi izan dutelako Bai, nio erarritu nahi izan txina Niozter ez da oso abila izan Ose, prentzan nahiko Bueno, akordioen bat zinatuz esakien Gero egitzen akordioiek Ez da zelako inora, ez da, baina Egitan, bai, egitan eh... bai, Eurek ere nahi zuten markatu ba, Konfrontazio apruat bai. edo, ez da Euren linia bai. propioa Bueno, gero bebai oso adiazgarrea o Gertzen direla, China, India, Rusia eh, gaizkile bezala baino australiari badirudiez diola inorreke zer esan behar. Bai, hori da nik eh, ondoren ahipatu nuen aktorea. Gainera hori aktoren ahiko arrozputzado dela esan desakegulako. Ikatzaren akordioa iragarri eta urrengo egunean, Scott Morrison, australiako lehen ministroak iragarri zuelako, bueno, eure jarraituko gautela betiko legez euren ikatzminak aliketa harinien eta aliketa sakonen ustiatzen. Eta egia da, bueno, eta... gero australia ez dela munduko medioetan agertu, baka izkille moduan. Bueno, eta gainera iragarri dute, irekiko dituzte central termiko berriak. O sea, ez bakarri guztia pena, baizik eta erabil pena bebai, bueno, epeluzera doala. Bai, bai, bai. Klima da ketan enkontua, ez. ez doala eurekin. Eh, eta, badiru no? di, errialde erdia, ez aiela erretzen ari. Mori da. Ta batuen papera ere, ba, bueno, betiko legez oso, oso nabarmena izan da, kopean, ez bakarri mediatikoki, baizik eta... Ba, Orra atzeko papelean ere, ez da? Bai, bueno, hor dakagu eh, John Kerry, izan dela eh, ba, nolaet, delegatu berezia eh, estatua batuena, eh, goi bileran. Bai, de climate char, uste dut dut zen diotera, ez da? Horri da. E, Estatu batua den prentzari guzen zaion pompa... Horrekin, bai e, Zekaro, Joe Biden, pues hori, lehenengo bileretan egon zan gelditzen eta gero, pues John Kerry geratu zan e, Estatu batu errelen egiten, Hori da, beraien interesak gordetzen Hori eta, esan behar dugu John Kerry ez dela berria, kontu hauetan Berez, nik irakoren berari hor tain zen egiten zioten ma, Elkarizketan masaje bat, eta hori patxen zen Zeran, ja, 2000, usta, 2000 bederatzen beretz, kopenaguen Beraia presente egon zen Horbera izan zen akordiori ba, bertan beragelitzen enn artifizetako bat. Eta gero, 2000 amabasteko Pariseko akordioan ere horberago zen, azken momentura arte horbultzatzen akordioa alik eta aulena izan zedin. Horto, niri duitzen zedin aikaragarrean estatu batuak daukon kapazidadea. Ba, euren historia desagraraztetako jendearen memoriatik, edo, beintzat, medioen memoriatik, eta hain zaitut eure burua urkesten eroi handiak, Bezala, bai, bai, bai, bueno, e, de hecho, deklarazio oso grandilokuenteak egin dituzte. Bai, Obama, eta... bera, ikusi dugu hortik, ezta? Bai. Inolako bueno, lotza, bari... O, Obama, izan zela, zuk ezan bezala, kopenageko eta e, ba, e, pariseko akordioak lauzotzeko e, ba, borroka gehien egin zuen herrialdea. Bueno, e, presidentea, ez? Eta, e, ba, nolabait, agertu da kopo geita zeian, Dorkon biatuko zuen, ez hori da, nire ni, bure galetzen dio euskalo Baina, ora gertu zan, pues, botatzen e, Ba, esaten e, Ba, China Eta e, Rusia, eta, beste, eta India Eta beste herri alde, ba, esk, eskusa baltazunez Jokatu behar zutela Zer, badiru diastatu batuak ez duela kontaminatzen Ez, ez, bateres e, Eta, pues, holako Arropuzkeri Ikaragarriarekin, egiten ba, Eta hor gainera, izpatu behar dugu Horain arte egon diren bi akordioak, ez eh? kiotoko protokoloa eta pariseko akordia. Bi akordio betatik, atera dela, ez dut du da, atera den herrialde bakarra bi akordioa bai, betatik. Donald Trumpekin atera ziren. Bueno, ez du, kiotoko protokoloetik beste herrialde den bat ere atera zela abarkatu, baina bi atera den bakarra, du da barik, ez dut bai, bai, bai. batuak da, ez da. Eta gero Joe bidenekin ekin voltatu ziren, oza, Trump atera ziren eta Joe Biden ekin voltatu eta gainera oso e, ez dakitentzulek goratuko duten, baina Joe Biden aukeratu zutenean presidente bezala, esan zuen, bere e, politikan osogarrantzitu bat, izango zala klima aldaketan kontra kontrako borroka, ez. E, eta badiru dit, pues hori, grandilokuentzia oso handi bat erabiltzen dutela estatu batu harrek, gauza huetaz berba egiteko, akordioak lortzek, bueno, akordidak, lortzen diren akordioek e, aldarrikatzeko... On, ondo hartzen dituzte, ez da, bai. Baina gero... Beraien praktikan eta beaien egunnerokotasunean ez dutela aldaketan dirik egiten. De etxo Joe Biden egon animatzen petrolio ekoizleak gehiago ekoisteko. Hori da justu guztu kopa hasi bainolen Joe bidden egin zuen izan zen OPEP eko herrialdeak animatu petroleo gehiago produzitzera ez da? Bai, Ba bai. bai. Eta berez, gainera, ustut, azkenengo astean, aurreko astean, edo ere indela bi, hor, Mexikoko golfoan, inoiz e, egindako petrolio eta gaz austiatzeko permiso handiena emanduenla, orain, ez da. Bai, hori da. Eta, badirudi hori ez da inoengo inkoherentzia, bera jentzat. Bai, edo, obama, ustut, orain dela bi urte, ba, arropuzkeriz ezaten zuela, zelan berak lortu zuen estatu berriro ere munduko petrolo ekoisle handiena bilakatzea, eta hori esaten du momentu daten, eta horrein, lehizioak emaltena doa, bai. glasgowera, segura eski gainera, jet pribatu. Eta orain eta horrein ikan ere, badira, e, estatu batuak e, munduko ekoislerik handiena. Zein daga estatu batuek dakaten arazoa? Ekoisle handiena baldin badira ere, bebaidira kontsumitzaile handiena. E... Baina euren arabera ba, petrolioa es darazua eta ikatzean zentratzeko Ez, hori es darazua Ez Ez, e, da arazoa, e, ez uste ikatzean zentratzeko alegin hori, zerikusirik dakanik ba, beraien ekoizpena badala, e, beraien kontsumoaren erdia Baina, dena den ere, ikatzearen horretan ere, bueno, estatua batu barruan eken barroan, nahiko konflikto gondat askeran ikatzearekin jarraktuko dute urteluz ez, ez ez da Eta gero, ez, Europa ratazunari buruz eren laburki, bueno, erbeinan aldugu Europar batasun azkenean hor euki izan duen papera izan da Bueno, nora baita berari kalte egiten ez ez dion gaietan Nola baita saiatu hortan aurre egiten Ikatzaren kasuan, Europan gehien bat horrekin jabukatu da Alemania Bai, Polonia da, eta Alemania dagoza Alemania eta Poloniak enduta Batez ere, Alemania horain dituenez arazoak petroleo eta gaz ornidurarekin pues, dagoelako berriro ikatza erretzen, baina, bueno, nola baitz, ba... nik uste, uste dutela hori kontrolatu dezaketela, erresuma batua batez bere ez horren kontsumorik, frantziak ez daka kontzumorik, orduan, karo, iberaila ikatzen kontua, pues, pixkat berdin zaie. Ba, baina, ja, kero hori bai, Europa beti historikoki nik uste dut duen rola dela. Bai, guasen klima la gateria Urregitera, hor, hor eurek ba, nahi dute heroiak izan, bai, ta? Bai, bai. Baña gero kartera dela zerako orduan hor egotzen dira. Arasoak, estas. Gainera, koponetan beres hitze egin bar asko e, beste herrialdei, esta. Herri garat, garaturik ez dauden herrialde oientzako diru laguntzei buruz, ba len aipatu dugun funtsa ta ber. Baña hori badirudi di mediatikotik gusti salendu dela. Ikatzari buruz berain dugula eta herri buruz ez dugu ber egin eta hor Eztetu batuak eta Europa Rolotasuna egondira guztiz hori mostu nahian, eta bueno, mostea lortu dute edo bentsatatzeratzea, uste dut, ba, urrengo kopean ez dut ditatu dadin eta gian erabakiko da urrengoan ez dut ditatu dadia, bai. bueno, bolak jarraitu desan, orti joan bueno, kopo geita zeian E, beste, bueno, batzuk, esan dute, lorpen bat dela, urrengo goi bilararako, ba, herrialdeek eraman beharko duetuztelea, beraien e, aldaketa klimatikoko plan hoiek, egiten dituzten planak, ez, ba, berrikusiak, ez, urrengo koopera. Eta batzuentzat hori, badirudi arrakasta bat dela, behartu delako kakotxen artean errialdei hori egitera. Baina, ez da hori da, baina kasle bat entzakoa rakazta balitz, lez, ikasle bat egizatea bueno, gaur ez ditut etxako lanak egin, baina urrengoan, ekarreko ditut, e? Eh? Egon lasa, ipiñi <risa> <risa> pozitibo Eta ban, bueno, ya ja, aktorei buruz apurua berba gindugu Zouari buruz ere, gilesan hemen beste puntu dan dukan, baina berba gindugu Ez es que eso, eta kopa dira eh, banan du ezin ya Bai, ez da banatzea, baina ora aktoren artean Badago, bueno, prentza nasko agertzen bat, baina ez aktore moduan. Eta da, lobby petrolero eta enperzen lobby da Gainera, eh, jakin izan dugu, bueno, albistetan agertu da, izan dela jendetsuena delegazioa. Eh, petroleo, gaz, erregaifosien industriaetako delegazio guztiak batu eskero. Bad, eh, edozen herriaetako delegazioa, baina jendetsuagoa izan da, eta duda barik hartu diren akordioetan eta edo akordio esan, euren ere aipagarri izango zen, ez da. Nozki, beraiek badakite asko dakatela galtzeko, bueno, beraien industria osoa zalantzan jartzen ari dela eta horregatik, ba, karo, osea, beraiek delegatuak behaltzen dituzte, presiotaldeak e, eta erabi, eza, beraien eskurado den tresna guztiak erabiliko dituzte, pues akordioak beraien kalte juan ez daitezen. Eta ia, ia ba, behar dugunen dozen akordio horien kontra, joan behar da, ez da? Hori da. Eta beste figura batzuk ere dira Bill Gates, adibidez, ez da zenbait multimillonario raioa tendirenak lezioak ematea beste hori, eta eren negozio egitera, ez da? Bai, nola Bill Gates e, itzegin zuen, kopean, eta e, berak saltzen duena da, nolabaiteko baiteko e, tekno-optimismo bat, ez? Nola bait teknologiaren bitartez, lortuko dudela... E, Ba, e, aldaketa, klimatikoaren, e, aldaketa klimatikoarekin etetzea edo bere eraginak nolabait mugatzea, ez? Hori, behar duguna teknologia berria eta teknologia berria hori lortzeko, egin behar berari diru gehiago eman, ez da? Bai, basicamente. Hori, hain niko dela gutxi bere azken niburua irakurri dut, ez da, gomendagarria. Eta, hagin beste programaten gehiago hitz egin dugu. Ba, bilgeitsek eta beste filantro kapitalista hoek planteatzen duten... hainbat programetarako ematen du. Usta. Bai, bai, bai. bai. Baina... E Iluzea da, baina... Oieki, jera kurtzeare euren dokumenta gogorra izaten da. Bai, bueno, bai, bai, bai. Batza da, sartu dugu. Eta ordua niorrengo... Amaitzen joateko, ez da? Itzegin markago nunke, ba... Zeran, komponentan gauza batzu diburuz... Ez den itzegin, ez da? Edo, baintza, oso gutxi, mediotan mata hartu da, baina... Hmm, oso gutxi, ba... Ga... Bueno... E, e, India bezalako herrialde, garatze bidean dagoen herrialde bat, e, kriminalizatzea zaparte, ba, adibidez aberastasunaren kontuarekin ez daipatu e, ze, ze nolako aldea dagoen pertsona aberatz batek kontaminatzen duen eta pertsona txiro batek kontaminatzen duenaren artean Hori da, ora, adibidez, atera da ba, urter, usteik kop, bako izan ateratzen dela intermonos famen Estudio bat, hau ikertzen, ez da? Eta hori zaten zen, munduko uneko bat haberatzenak, 2000 amarrerako kiko dituen emisioak, ez bada hor inolako neuririk kartzen, bat komaboz gradua eta mantentzeko behar dugun emisio perkapitena, baina hogetamar, bider, handiagoa izango dela, ez da? Hai. Eta akordiotan ez da, inundik inora aipatzen eh, baser egin, makromilionari hauekin, bereziki, egon diren gehienak, Eurneko bat horren barruan sartuko direla, kostaz? Segura, eski, baina, gara, kontua da, e, oso polita dela, ba, esatea guri, pues, erabi behar ditugula kotxe elektrikoak, e, ba, e, gure aragi kontsumoa jeitzi behar dugula, duari be hori horrela izan behar dela, baina, bueno, baina, guri hau eskatzen diguten bitartean, karo, e, badago, adibidez, jez bezos, e, bidaitxo bat egitera espaziora. Ordu bateko bidai bidaibatean, e, isurtzen duela, ba, Segura es zu ni kimok eta beste ez dakizen batek isuriko gure bisitazoan isuriko dugunaren baino e, kantitate ekaragarri handiago bat. Orduan claro, zen nolako legitimitatearekin ateralda jende hau guri e, eskatzera, ba, sakrifizioak egitea beraie, pues hori, e, egiten dutenean, pues ez dakit. Hori, bidaitxo bat espaziora, edo bai, nire, yes. nire pribatua noa ez dakin nora... Hori, hazen jet pribatu egon dira hor, Glasgowen, ez da? Bueno, I... Ez es que aras... baina... datera, baina... Ez es datera, que baina, normali dutzen zait, ze, karo... Ez eh, ke, es que Glasgowko haure arazoak egon ziren jet pribatu guztiak eh, ba, eh, lurreratzeko. Osa, ordan, edako, karo, eskatzen ditu dituzte gauza batzuk, baina bero, beraiek ez dituzte. Ez betetzen, ez kontuan hartzen, edo badirudi beraiekin ez duala kontua. Oduan claro, no, hor, nik uste dut arazoa dela, nortzu da egin kopean, zeinek hartzen dituzten erabakiak ze azken finan, arregiago klima larri aldiari horregiteko, baten ba, batek ez propiatu darko dizkiola, ba, jetak eta eh, jef bezosibere eh, sistema espacial hori, eta kare hor, ba, kopean ez dutuzte hori egiteko es, es, es hombre, edizokan inor. Adibidez, eh, egotea hor sortu nahian industria bat, eh, nolabait, ocio haren, ba, o sea, ya que gaina dituena espaziora, pues es hori que disparateo queda. O sea, es Ba, es... que programa, bat. Pues em, emango luque, luke, emango lukez, es, es que, claro. Eh, pues hori, asmo científico dekin edo beste edo bueno, bai, asmo científico dekin bat ezbe, pues egiten diren bideak espaziora, pues chalogarri akisan daitezke eta pues va dira, ba, eh, no la bait, ba, eh Seozer Ulergarriak izan ditesek uler izan ditesek, bai, eta onurak ekarrial dituztenak. baina zer onura ekartzen du Jezbesos eta Richard Branson edo Richard Branson edo, edo Richard Branson edo, edo Agurebat, está, Joan Santos Miralekin. Bai. Zampistu, eh, pues vera, pues vera que laguna, joder, espacio era básicamente. Bai, o sea, ba. zero onura ekartzen du. Ni, igual Ertuko Balu horrek ba. Bueno, claro. Claro. No? Orañartes diu onuna i ke carry desde luego. Denadenesandutlen. Agian kop, hogeita zeian eze goela Auei hori euren aberastasunak ezpropiatzea Proporatzen zuen inor Ba, bueno, gila da purga tonu positiboan amaitzeko programa Esan du, espatu behar dugula, glas hogeko kaleetan bai Bai entzun zirela, ba, sistema aldaketa eskatzen duten aldarriak, ez da bai. Eta hori ikusi zela, ba, jendea, jendea azerre dagoela, ez da gola, Jendearen azerre edo rabia ikusi genuen, ez da bai. Eta horrekin amaitu nahi dugu programa hau Bueno, eta Etarotargoa ba cantaba tecarri zuregu horri buruz berba egiten duena esta. Badago itzaropenerako tokia. Hori da. urrengo programan ere ba, edo aurrengo programetan tarte dugu itzaropenari buruz ere berbaa iteko. Hori da. Bueno ba, aurrengor arte eh batesbe energiaren inguruan berba egiteko izango delako gure aurrengo programaren gaia. Hori Energia ez betetatorriko gara eta momentuz, rabia edo aserrai karri zuregu Programa maiteko <totipasarra> Tu la rage, la rage Ok, on a la rage, mais c'est pas celle qui fait paver Demande à fabla vite la, comme nos semelles sur les pavés La rage de voir nos putains través De vivre en travers, la rage gravée Depuis bien loin en arrière, la rage D'avoir crainti trop vite Quand des adultes volent, on n'envoque pas Imagine un mur et un bolide, barrage Car impossible est cette paix d'envoulue La rage de voir autant de CRS armés dans nos rues La rage de voir ce putain monde s'autodétruire Et que ce soit toujours des innocents au centre d'étire La rage, car c'est l'homme qui a créé Chaque mur c'est barricadé tu es il peur de la nature la rage car il a oublié qu'il en ce se s'est parti des harmonies profondes mais dans quel monde la a est parti la rage des trop temps malafrait par les picards d'énormes puis la rage où ouais, est la rage avant la rage du pic qu au nom on ne de pourquoi qu'il a ri ça lit jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie je pourrais rester nistatoire tourner la voie si on rentre porte-nous à la rage le cœur la soire on ne de pourquoi qu'il a ri ça lit jusqu'au cou et là où veut bien nous mener la vie Fou Fou la... Rien pourra plus nous arrêter, insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolter La rage, qu'on choisit rien et qu'on subit tout le temps Et vu que leurs choix sont bancales et ben mmh. tout équilibre tout le camp la, la rage, car l'irréparable s'entasse depuis un bout de temps car qu'est-ce qu'on attend pour s'mettre debout et foutre le bouquin La rage, c'est tout ce qui nous laisse, pas tout ce qui nous reste La rage, car combien des nôtres finiront par retourner leur fesses La rage, de vivre et de vivre l'instant présent De choisir son futur libre et sans leur cri d'oppression La rage. car c'est la On dit à terre parce que tout leur char au G est la terre arrache car chaque embrun soit brisé la rage car troulise vérité sur leur écran télévise et la rage car ce monde ne nous correspond pas nous nous riste forêt pour placer nos remparts la, la rage car ce monde ne nous correspond pas où pas pilote sangrais pendant qu'on crève et là, on veut bien nous mener la vie la rage. on pourra plus terre nissa quoi dourait La rage la rage Aller jusqu'au bout et d'la on veut bien nous mener la, la rage vie Rien ne pourra plus nous arrêter Indomisage, marginal, humaniste ou révolter La rage d'y croire et d'faire en sorte que ça bouge La rage d'un Chirac, d'un Sharon, d'un Tony d'un Bush La rage car ce monde voit rouge Mais de gris aille s'entourer Parce qu'ils n'entendent jamais les cris Lorsque le sang goul La rage car c'est le pire que nous frôlons La rage car l'obsidan n'a toujours pas ôté sa tenue de colon La rage car le maltaf s'en cesse trop Et que ne sont plus mis au bout du jour Tant de grâce apporte ancestro La rage trop de mensonges Pouvant changer l'humanité La Car ils ne veulent pas que ça change Qu'ils préfèrent garder leur pouvoir Et nous manipuler comme leurs anges La rage Car on prend aux anges Et qu'on a choisi de marcher avec eux la rage Fais que mes propos dérangent Faut aux quatre points du globe La rage du pein L'ébullition La rage Ouais la rage Où l'essence de la révolution La rage On restera debout Qu'il arrive La jusqu'au bout Et là on peut bien nous mener la vie On courra plus d'air Ni s'asseoir Dorénavant On tiendra vrai Quand on a la rage Le coeur La foie de pourquoi qu'il restera Jari jusqu'au bout et d'la on veut bien nous mener la vie Rien n'pourra plus nous arrêter Un zumbi, sage, marginal, humaniste ou révolté Jari jusqu'au bout et d'la on veut bien nous mener la vie On pourra plus terni s'assoir, dorénavant, on on a l'arri du coeur, il n'assoir On restera de pouvoir qu'il arrive Jari jusqu'au et d'la on veut bien nous mener la vie Rien n'pourra plus nous arrêter Un zumbi, sage, marginal, humaniste ou révolté vérité sur ce monde la résistance de de me gens là à la révolution